Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan pada surah Al-Waqiah ayat 35. Hamzah dibaca baris satu dua harakat. Ya, dibaca baris satu. Iyalah. Asalnya uh, baris dua di atas dibaca dengan dua harakat. Eh, insha inna ansha'nahunna insha dibaca dua harakat ayat itu hukum man ya? satu-satunya man yang berbaris dua di atas tetapi tanpa alif nah dibaca dua harakat hukum man iwad wallahu alam